Дванадцятий розділ, у якому Чарлі робить декілька речей уперше в житті. У готелі «Дельфін» був консьєрж, юнак в окулярах. Він читав роман у м'якій обкладинці з намальованим на ній трояндою та револьвером. «Я намагаюся де кого знайти», – сказав товстун Чарлі, – «на острові». «Кого?» – «Паніна ім'я Каліанна Гіглер. Вона прилетіла з Флориди, стара подруга сім'ї». Юнак замислено закрив книжку, тоді глянув, примружившись на Чарлі. Коли таке роблять люди в книжках із м'якими обкладинками, це створює миттєве враження небезпечної пильності, але в реальності здалося, ніби юнак просто намагається не заснути. Він спитав, «Ви той чоловік із лаймом?» «Що?» «Чоловік із лаймом?» «Так, гадаю, це я. Дасте позирити, а?» «Мій лайм?» Юнак похмуро кивнув. «Ні, не можете», – сказав Чарлі. «Він у мене в кімнаті». Але ж ви чоловік із лаймом. Ви можете допомогти мені знайти пані Гіглер. На острові є якісь гіглери. У вас є телефонна книга, в якій я можу подивитися. Я сподівався, що у мене буде телефонна книга у спальні. Це типу поширене ім'я, знаєте, мовив юнак. Телефонна книга не допоможе. Наскільки поширене? Ну я, наприклад, Бенджамін Гіглер, а ота на рецепції Амаріла Гіглер. А, ясно. На острові багато гіглерів, я зрозумів. «Вона приїхала на музичний фестиваль?» «Що? Він триває весь тиждень?» Юнак вручив товстуну Чарлі рекламний флайер, який повідомляв, що Вілі Нельсон, виступ скасована, буде хедлайнером музичного фестивалю Сан-Ендрюса. «Чому він скасував виступ?» «Та тому що чому і Гард Брукс. Йому взагалі ніхто за нього не сказав». «Не думаю, що вона збирається на фестиваль. Мені дуже треба її знайти». «У неї є дещо потрібне мені. Слухайте, якби ви були на моєму місці, що б ви зробили, аби її знайти?» Бенджамін Гіглер сягнув у ящик столу та видобув мапу острова. «Ми отутечки, південніше ставна, почав він, зробивши на мапі позначку «Фломастером». Звідти він став намічати для Товстона Чарлі план кампанії, поділив острів на сегменти, які легко можна об'їздити за день на велосипеді, позначив маленькими хрестиками всі кав'ярні та магазини спиртного, а кожну туристичну пам'ятку обмалював колом. Потім він дав Чарлі в оренду велосипед. Товстон Чарлі покрутив педалі на південь. На Сан Ендрюсі були інформаційні канали, яких Чарлі, що до певної міри вірив у взаємовиключність кокосових пальм та мобільних телефонів, не очікував. Здавалося, взагалі не важливо, з ким він говоритиме, зі стереганнями, що грали в шашки в затінку, з жінками, що мали груди як дині, сидниці, як крісла і сміх, як у пересмішника, з розважливою панною в туристичному бюро, з бородатим растаманом у в'язаній шапці ямайських кольорів, і до чому схожому на шерстяну мініспідницю. спідницю. У всіх була одна й та сама відповідь. «Бо й той з лаймом?» – гадаю, так. «Покажіть ваш лайм!» «Він у готелі?» «Слухайте, я намагаюся знайти Каліану Гіглер. Їй близько шістдесяти. Американка. Великий горняка в руці. Ніколи про таку не чув». Велосипедні поїздки островом, як невдовзі виявив Чарлі, мали свої небезпеки. Головним засобом пересування на сен ендрюсі були мікроавтобуси. Нелінцензовані, небезпечні, завжди переповнені мікроавтобуси гуркотіли островом, гуділи і вищали гальмами, вирізались у повороти на двох колесах, покладаючись на вагу пасажирів, щоб не перекинутися. Товстона Чарлі вбили б разів 10 першого ранку, якби з акустичної системи кожного автобуса не лунало низьке бухкання басів та ударних. Він відчував їх у глибинах шлунку ще до того, як зачуяв мотори, і мав удосталь часу відкотити велосипед на узбіччя. Хоча ніхто з тих, з ким Чарлі розмовляв, не зміг йому належним чином допомогти, усі вони однаково були надзвичайно люб'язними. Кілька разів за денну експедицію на південь Товстон Чарлі зупинявся біля кав'ярень і приватних будинків набрати у пляшку води. Всі були дуже раді його бачити, хоча вони і не знали нічого про пані Гіглер. Він повернувся у Дельфін якраз вчасно на обід. Наступного дня він поїхав на північ. Повертаючись до Вільгам Ставуна пізно по обіді, Чарлі зупинився на вершині скелі, зліз з велосипеда і пройшов із ним до брами шикарного будинку, що самотньо позирав на гавань. Він натиснув на кнопку переговорного пристрою, привітався, але ніхто не відповів. На під'їзній доріжці стояла велика чорна авто. Товстом Чарлі замислився, чи не було це місце покинутим, але в кімнаті на горі смикнулася фіранка. Він знову натиснув на кнопку. «Привіт! Я просто хотів дізнатись, чи можу я набрати тут води. Відповіді не було. Можливо, йому тільки здалося, що у вікні хтось майнув. Здавалося, він був надзвичайно схильний уявляти тут собі всяке. Почав домислювати, що за ним стежать і що не мешканці будинку, а хтось чи щось в кущах у бабіч дороги. «Вибачте, що потурбував, сказав він у переговорний пристрій і знову виліз на велосипед. Звідти до самого став на шлях пролягав схилом униз. Він був певен, що при мене дорогою одну чи дві кав'ярні або ж інший дружніший будинок. Він уже спускався, скелі перетворилися на крутий пагорб до самого моря, коли чорне авто виринуло позаду нього з ревом прискорилося. Чарлі запізно збагнув, що водій його не побачив, оскільки на машині длишилося довго подряпане на рівні велосипедного керма, а сам Чарлі полетів зі своїм транспортом зі схилу. Машина поїхала собі далі. Товстун Чарлі звівся на ноги на півдорозі донизу. «Могло скінчитись паскудно!» – промовив він у голос. Кермо погнулося. Чарлі викитив велосипед угору пагорбом і назад на дорогу. Низький басовий гуркіт попередив його про наближення мікроавтобуса, і Чарлі помахав, зупиняючи його. «Я можу покласти велосипед ззаду?» «Нема місця!» – сказав водій, але видобув з-під сидіння кілька амортизаційних тросів і пристебнув ними велосипед на даху автобуса. Тоді розплився в усмішці. «Ви, певно, англійці з лаймом!» «У мене його з собою немає, залишив у готелі». Товстон Чарлі протиснувся в автобус, де бухкання баса, абсолютно несподівано виявилося димом над водою Ді Пьопел. Він втиснувся поряд з загрядною жінкою з горчам на колінах. За ним двійко білих Ді хотіли про вечірки, на яких вони були минулої ночі, і про недоліки тимчасових бойфрендів, яких вони поназаводили протягом каніку. Товстон Чарлі помітив чорну машину Мерседес, коли той повертався у зворотньому напрямку. З одного боку, була довго подряпана. Чарлі започувався винним і сподівався тільки, що велосипед не надто сильно обідрав фарбу. Вікна були затоновані так темно, що машина цілком могла вести себе сама. Тоді одна з білих дівчат поплескала Чарлі по плечу і спитала його, чи знає він про якісь хороші вечірки сьогодні на острові. А коли він сказав, що ні, почала розповідати про вечірку в печері, де вона була позавчора з басейном, звуковою системою, прожекторами і всякою всячиною. Тому Товстон Чарлі взагалі не помітив, що чорний «Мерседес» тепер рухався за мікроавтобусом до Вільямстауна. Стауна. І що в своїх справах він вирішив лише, коли Чарлі забрав велосипед з даху автобуса. «Наступного разу візьміть лайм!» і заніс його у вестибюль готелю. Тільки тоді машина повернулася до будинку на вершечку скелі. Консьєрж Бенджаміна оглянув велосипед і сказав Чарлі не трубуватися. Вони полагодять його до завтра, буде як новісінький. Торстун пішов назад до своєї кімнати, підводного кольору, де на кухонному столі засідав, наче маленький зелений Будда, його лайм. «З тебе немає користі», – сказав він лайму. Нечесний докер. То був всього лише лайм. У нього взагалі нічого особливого не було. Він робив усе, що міг. Історії, мов павутина, пов'язані між собою нитка до нитки, з кожною історією ви прямуєте в центр, тому що центр і є кінцем. Кожна людина є ниткою історії. Наприклад, Дезі Дейзі не протрималася б стільки в поліції, якби в неї не було розважливої сторони особистості. І саме цю сторону здебільшого бачили всі. Вона поважала закони і правила. Вона розуміла, що багато з цих правил доволі умовні. Наприклад, рішення, де можна припаркуватися, чи о котрій годині можна відчинитися крамницям, але навіть ці правила загалом допомагали. Вони давали суспільству безпеку. Вони охороняли. Її сусідка Керол вважала, що Дейзі збожеволіла. Ти не можеш просто поїхати і сказати, що їдеш у відпустку. Це так не працює. Ти, знаєш, ну не копий з телевізора. Ти не можеш просто носитися по всьому світу за наводкою. Я й не буду, відрізала Дейзі. Я просто їду у відпустку. Вона сказала це так переконливо, що розважливий коп у неї в голові – шокована замовка. Потім почав детально пояснювати, в чому вона помиляється, вказуючи для початку, що вона збирається піти у цілкови несанкціоновану відпустку. Рівноцінно, буркотів розважливий коп, не і далі по списку він пояснював це на шляховий аеропорт і всю дорогу над Атлантикою. Він зазначив, що навіть якщо їй вдасться уникнути постійної відмітки про ненадійність в особистих файлах, не кажучи вже про можливість взагалі вилетіти з поліційних лав, та й навіть якщо вона знайде грема коуца, то все одно нічого не зможе зробити. Правоохоронні сили її величності неприхильно ставляться до викрадення іноземних злочинців, не кажучи вже про їхній арешт, а вона сумнівалася, що зможе переконати його повернутися до Сполученого королівства добровільно. Лише коли Дезі зійшла з маленького літака з Ямайки і вдихнула повітря Сан-Ендрюса, земляне, пряне, вологе, майже солодке, розважливий коп припинив вказувати її на повну непродуману божевільність і її дій. А все тому, що його голос заглушив інший голос. Стережиться злочинці, співав той. Не ходить наодинці навколо злочинці. І десь закрукувала під його ритм. Грем Коутс вбив жінку у власному офісі Волдвіча і вийшов звідти безкарно. Він зробив це практично в Дезі під носом. Вона похитала головою, забрала сумку, жваво повідомила співробітникові імміграційної служби, що вона тут у відпустці, і пішла на стоянку таксі. Мені був готель, не дуже дорогий, але й не паскудний, будь ласка. – сказала вона водієві. – Знаю якраз те, що тобі треба, золце, – сказав той. «Застрибуй – Застрибуй! Павук розплющив очі і виявив, що його підвішено лицем донизу. Руки були прив'язані до великої жердини, вбитої перед ним у землю. Він не міг поворухнути ногами чи достатньо вивернути шию, щоб подивитись назад, але міг закластися, що на ногах такі самі пута. Спробував підвестися з землі, щоб озирнутися, і його подряпини запекли від пороху. Він відкрив рота, і темна кров потекла на пил, розмочуючи його. Павук почув якийсь звук і повернув голову, наскільки зміг. На нього з цікавістю дивилася біла жінка. «Ви в порядку? Дурне питання. Тільки гляньте, в якому ви стані. Я так розумію, ви теж, Даппі? Це так?» Павук замислився над цим. Він не думав, що він Даппі. Він похитав головою. «Якщо так, тут нічого соромитися. Очевидно, я і сама Дапі. Я не чула раніше цього терміну, але зустріла дорогою сюди приязного старого джентльмена, який все мені про це розказав. Дозвольте глянути, чи зможу я чимось допомогти». Вона присіла навпочіпки поруч із ним і потягнулася, щоб допомогти ослабити пута. Її рука пройшла крізь нього. Він відчував, як її пальці рухаються його шкірою, наче нитки туману. «Боюся, я все-таки не здатна вас торкнутися». Сказала вона. «Що ж, це означає, що ви поки що не мертвий. Тому збадюріться». Павук сподівався, що ця дивна жінка-привид невздовзі піде. Він і міг мислити ясно. «У будь-якому разі, що я не з усім розібралася, то вирішила лишитися ходити по землі, доки не помщуся своєму вбивці. Я пояснила це Морісові. Він був на телеекрані у Селфриджі, і він сказав, що думає, ніби я не розумію самосутність виходу за межі плоті». Але я вас прошу, якщо вони гадають, що я підставлю іншу щоку, то краще їм подумати ще. Все одно є кілька прецедентів, і я певна, що здатна за слушної нагоди зробити те, щоб банко утнув на бенкеті. Ви говорите?» Павук похитав головою, і краплі крові скотилися йому з лоба в очі. Ті запекли. Павук замислився, як швидко він зможе відростити язика. Прометей примудрявся щоденно вирощувати нову печінку, а Павук був упевнений, що з печінкою роки значно більше. Почінка керувала хімічними реакціями, більрубін, сечовина, айнезіми і все таке. Вона розплющувала алкоголь, а це вже чималенька робота. Язик же тільки те й робив, що говорив. Ну і ще, звісно, лизав. «Не можу більше теревенити», – сказала світловолоса пані привид. «Думаю, в мене попереду довга дорога». Вона пішла і, віддаляючись, тьмянішла. Павук підвів голову і дивився, як та ковзнула з реальності в реальність, наче фотографія, що вицвіла на сонці. Він спробував покликати її назад, але міг видавати лише глухі і незрозумілі звуки. Безз'язичні звуки. Десь у долині він зачув пташиний крик. Павук перевірив пута. Вони міцно трималися. Він знову роздумував над історією Розі про крука, який урятував чоловіка від пуми. Вона свербіла в голові гірше за сліди від пазурів на обличчі та грудях. Зосирається. Чоловік лежав на землі, читав чи засмагав. На дереві каркнув крук. У чагарнику сидів великий кіт. А тоді історія прибрала іншої подоби, і павук збагнув. Нічого не змінилося. Все залежало від того, як саме дивитися на складові. А раптом, подумав він, птах кричав не для того, щоб попередити чоловіка, що його переслідує великий кіт. Раптом він кричав, щоб повідомити пумість, що на землі чоловік мертвий, спить або помирає, що великому котові тільки й треба було, що його прикінчити. А тоді круг побенкетує на рештках. Павук роздявив рота для стогону, і з рота витекла кров, утворюючи калюжу на порохнявій глині. Реальність витончилася. Час у цьому місці минув. Павук без язики і розлючений підвів голову і покрутивною подивився на примарних птахів, що з криками літали навколо. Він роздумував, де він. Це на мідяного кольору всесвіт жінки-птахи. Не її печера, але й не те місце, яке він до того скільний був вважати реальним світом. Втім, тут було близько до реального світу, достатньо близько, щоб він майже міг відчути його смак, чи то пак відчув би, якби здатен був відчувати в роті щось, окрім залізного присмарку крові. Так близько, що якби він не був підвішений над землею, міг би його торкнутися. Якби павук не був цілковито впевненим у власному здоровому глузді, впевненим до міри, що зазвичай спостерігається тільки в людей, які висновили, що вони точно не Юлі Цезарі і послані врятувати світ, він подумав би, що божеволіє. Спершу він побачив блондинку, яка стверджувала, ніби вона дапі, а тепер от чув голоси ну, принаймні один голос Розі. Вона казала гадки не маю. Я думала, що це буде відпустка, але дивитися на цих дітей, у яких нічого немає, дуже боляче, їм стільки всього бракує. А тоді, поки павук намагався осягнути значення цих слів, вона продовжила Цікаво, скільки ще вона буде купатися. Добре, що у вас тут достатньо гарячої води. Павук замислився, чи мусили слова Розі означати щось важливе, чи містили вони ключ до визволення з його скрутного становища. Він у цьому сумнівався, та все одно прислухався уважніше, чекаючи, чи не принесе вітер ще з-поміж світів. Окрім ударів хвиль прибою, за ним і далеко під ним він не чув нічого, тільки тишу. Але особливу тишу. Як колись відзначав Товстун Чарлі, існує багато різновидів тиші. Своя тиша є у могил, у космосу, у гірських вершин – це ж була тиша полювання. Тиша скрадання. У цій тиші щось рухалось на оксаметових лапах, і під м'яким хутром напиналися сталевими пружинами м'язи. Рухалось щось кольору тіний у високій траві. Щось, що перекочувалося, аби ви не чули нічого такого, чого воно не бажало б дати вам почути. То була тиша, що рухалась перед ним і збоку в бік, повільно і невідступно, і з кожною дугою наближалося. Павук почув це у тиші, і в нього нашорошилися волосинки на потилиці. Він сплюнув кров пил біля обличчя і чекав. У домі на вершечку скелі Грем Коутс крокував туди і назад. Він ходив зі спальні в кабінет, тоді й сходами вниз до кухні і знову нагору до бібліотеки, а звідти знову до спальні. Він сердився на себе. Як він міг бути настільки дурним, щоб припустити, ніби приїзд це збіг? Він усе зрозумів, коли задзищав дзвінок, і він побачив на екрані системи спостереження недоумкувати лице товсту на Чарлі. Помилки бути не могло це – змова. І він перейняв звички тигра і заліз у машину, впевнений, що зможе легко збити Чарлі і утекти. Якщо знайдуть скаліченого велосипедиста, в усьому звинувачуватимуть мікроавтобус. На жаль, він не розрахував, що Товстон Чарлі їхатиме так близько до кручі. Грем Коутс не хотів хоч трохи більше притискати машину до краю дороги, і тепер про це шкодував. Ні, це Товстон Чарлі послав жінок у м'ясосховище. Вони були його вшпигунками. Вони проникли в дім Грема Коутса Йому пощастило зруйнувати їхній план. Він знав, що з ним щось було не так. Подумавши про жінок, він усвідомив, що досі їх не погодував. Бо варто було дати їм якусь їжу. І відро їм, напевно, знадобиться. Відро після 24 годин. Ніхто не міг би назвати його звіром. Минулого тижня він придбав у Вільям Стауні пістолет. На Сан Ендрюсі купити зброю було доволі легко він належав до таких островів. Втім, більшість людей не переймалися купівлею зброї, бо він належав і до таких островів теж. Грем Коутс узяв пістолета з ящика біля ліжка і пішов до кухні. Дістав з-під пластикове відро і закинув туди кілька помідорів, сирий батат, напівз'їдену головку сиру чеддер і пакет апельсинового соку. Тоді, вдоволений, що про це подумав, сходив за рулоном туалетного паперу. Він спустився до винного погребу. З м'ясосховища не долунало ні звуку. «У мене пістолет!» сказав він, і я не боюся його застосовувати. Зараз я відчиню двері. Будь ласка, підійдіть до дальньої стіни, розверніться і поставте на неї руки. Я приніс їжу. Співпрацюйте, і ніхто не постраждає. Це означає, додав він, втішений здатністю, задіяти цілий батальйон досі неприпустимих кліше. Жодних фокусів. Він увімкнув світло в приміщенні, тоді відсунув засови. Стіни сховища були складені з каменю і цегли. З гаків на стелі звисали по ланцюги. Жінки стояли біля дальньої стіни, Розі дивилася на камінь. Її матір позирала на Коутса через плече, наче щур у пасті, розлючена і сповнена ненависті. Грим Коутс поставив відро, пістолета він не прибрав. «Славне їдло!» – повідомив він. «І відро! Краще пізно, ніж ніколи. Я бачу, що ви ходили в куток. Тут і туалетний папір теж. Не кажіть, що я нічого для вас не розробив». «Ви ж нас об'єте, правда?» – спитала Розі. «Не дратуй його, дурне дівчисько!» Виплюнула матір, тоді, напустивши на лице подобу посмішки, сказала Ми вдячні за їжу. Авжеж я вас не вбиватиму, сказав Грем Коуц. Лише коли він почув слова, що пролунали з його рота, то зізнався самому собі, що так, авжеж, йому доведеться їх убити. Які в нього ще були варіанти? Ви не сказали мені, що вас сюди послав Толстун Чарлі. Ми припливли на круїзному кораблі, мовила Розі. Сьогодні ввечері мали бути на Барбадосі на рибному пікніку. Товстун Чарлі в Англії. Не думаю, що він взагалі знає, куди ми поїхали. Я йому не казала. Немає значення, що ви кажете. У мене пістолет. Він зачинив двері і закрив їх на засув. Крізь двері він розчув слова матері Рози. Звір! Чому ти не спитала в нього про звіра? Тому що він тобі примарився, мамо. Кажу ж тобі, тут немає жодного звіра. Та й він усе одно псих. Мабуть, просто погодився з тобою. Він, певно, сам бачить невидимих тигрів. Вражений цим, Грем Коутс вимкнув їм світло. Витягнув пляшку червоного вина і пішов на гуру, захряснувши за собою підвальні двері. У темряві під домом Розі розламала голівку сира на чотири частини і з'їла одну якмого повільніше. «Що це він казав про товстуна Чарлі?» – спитала вона в матері, коли сир розчинився у роті. «Твій клятий товстун Чарлі! Я не хочу нічого знати про товстуна Чарлі! Це через нього ми тут опинилися!» «Ні, ми тут опинилися, бо цей коут сповний вар'ят. Псих із стволом. Це не провина товстуна Чарлі». Розі намагалася не дозволяти собі думати про товстуна Чарлі, тому що це означало неминуче почати думати про павука. «Він повернувся», – сказала матір. «Звір повернувся, я відчуваю його запах». «Так, мамо», – сказала Розі. Вона всілася на бетонній підлозі підвалу для м'яса і подумала про павука. Вона скучила за ним. Коли Грем Коутс і відпустить їх, вона спробує відшукати павука, вирішила вона. Дізнатися, чи можна ще було почати все спочатку. Розізнала, що це лише дурна мрія, але це була хороша мрія, і вона її заспокоювала. Вона замислилася, чи Грем Коуц їх завтра уб'є. На відстані товщини полум'я свічки від них павука підвисили для звіра. Наближався вечір, і сонце висіло низько в нього за спиною. Павук товкся у щось носом та губами. То була суха земля, перш ніж у неї просочилися його слина та кров. Тепер це була галка з грязюки. Груба кулька з червонявої глини. Він зім'яв її у більш-менш кулясту форму. Тепер він зсував її, підпихаючи ніс під глиняну кульку та рвучка, піднімаючи голову, догори. Нічого не відбувалося, як нічого не відбулося минулі стільки-то там разів. Двадцять? Сто? Він не рахував, просто продовжував. Занурював лице глибше у землю, Підпихав ніз далі під глиняну кульку, рвучко піднімав голову вгору і вперед. Нічого не відбувалося. Нічого і не мусило відбуватися. Потрібен був інакший підхід. Він зімкнув зуби на кульці і стиснув їх навколо неї. Вдихнув як глибше через ніс, і тоді випустив повітря ротом. Кулька вистрибнула з його губи з ляском корка від шампанського і приземлилася майже на півметровій відстані. Тепер він покрутив правою рукою. Вона була прив'язана у зап'ястку, і мотузка щільно притискала її до жердини. Пальці паука потяглися за ковалком кривавого бруду і зазнали невдачі. Кулька була так близько. Павук ще раз глибоко вдихнув, але вдавився сухим пилом і закашлявся. Він спробував знову повернути голову на бік, щоб наповнити легені. Тоді розвернув на інший бік і почав дмухати в напрямку кульки, витискаючи повітря із легенів так сильно, як тільки міг. Кулька покотилася. Всього на кілька сантиметрів, та цього було досить. Павук потягнувся і тепер тримав глини у пальцях. Він защіпнув їх великими вказівними пальцями, потім перевернув і защіпнув знову. І так вісім разів. Він повторив процес ще раз, тепер уже стискаючи зім'яту глину трошки щільніше. Один із защіпів відвалився і впав на землю, але інші протрималися. У павука в руці було щось схоже на маленький м'ячик із сімома виступами – дитячу модельку сонця. Павук гордо на нього позирнув. Зважаючи на обставини, він пишався тим, як дитина пишається будь-чим, що приносять додому зі школи. Слово було найскладнішою частиною. Зробити павука чи щось схоже на нього із крові, слини та глини було легко. Боги, навіть дрібні, постутливі боги на кшталт павука, знали, як це робити. Але завершальна частина творіння мусила виявитися найтяжчою. Щоб дати чомусь життя, потрібне слово. Треба це назвати. Він відкрив рота. Хаох! сказав він без'язиким ротом. Нічого не відбулося. Він спробував знову. Хаух! Глина мертвим ковалком лежала в руці. Павук впав обличчям у землю. Він був виснажений. Кожен порох роздирав струпи на обличчя та грудях. Вони сочилися вологою, горіли і щонайгірше свербіли. «Думай», – скомандував собі павук, – «мусить же бути спосіб говорити без язика. На губах досі був шар глини. Він посмоктав їх, зволожуючи, як міг, без язика. Глибоко вдихнув і дозволив слову проштовхнутися крізь губи, контролюючи його, наскільки лише вдавалося, кажучи його з такою впевненістю, що сам Всесвіт не зміг би з ним посперечатися. Він описав річ у руці і промовив власне ім'я, бо це були найкращі чари, які він знав. В руці на місці кавалка, скривавленого бруду, з'явився товстий павучок кольору червоної глини і сімома тонкими ногами. Допоможи, – подумав павук. – Приведи допомогу. Павучок позирнув на нього очима, що блищали на сонці. Тоді випав з його руки на землю і кривобоко подріботів у траву хиткою і непевною ходою. Павук спостерігав за ним, доки той не зник із поля зору. Тоді опустив голову на землю і заплющив очі. Потім вітер змінився, і він відчув у повітрі аміачний запах кота. Той мітив свою територію. Павук чув, як високо в небі переможно крякчуть птахи. Шлунок Товстуна Чарлі бурчав. Якби він мав зайві гроші, то пішов би кудись повечерити, просто щоб забратися з готелю. Але він був практично на мілені, а вечірня їжа входила у вартість кімнати, тож щойно пробило сім, він спустився до ресторану. Пані метро Дотель осяйно всміхнулася і повідомила, що вони відчинять ресторан усього за кілька хвилин. Їм треба дати музикантам трохи часу завершити приготування. Тоді вона глянула на нього. Товстун Чарлі починав упізнавати цей погляд. «Ви...» «Так», – сказав він. «Я навіть узяв його з собою». Чарлі видобув лайми із кишені та показав їй. «Дуже мило», – зазначила вона. «У вас тут дійсно лайм. Я збиралася спитати, ви хочете замовити з меню чи фуршет?» «Фуршет», – відповів Чарлі. Фуршет був безкоштовний. Він стояв у коридорі біля ресторану з лаймом у руці. «Одну хвилинку». У коридор з-за спини товсту на Чарлі вийшла дрібна дівчина. Вона посміхнулася пані метрототелю і спитала... Ресторан вже відчинений, я просто помираю з голоду. Пролунали фінальне пум бом бум, -бум» бас-гітари та ударно електрофортепіано. Музиканти відіслали інструменти і помахали пані Метродетелю. «Відчинено», – сказала вона. «Заходьте». Дрібна дівчина втупилась у Чарлі з бідозріливо здивованим виразом. «Привіт, товстане Чарлі», – сказала вона. Нащо тобі лайм?» «Довга історія». «Що ж», – мовила Дейзі. У нас цілісінька вечеря попереду. Чому б тобі все мені не розказати?» Розі розмірковувала, чи може божевілля бути заразним. У сліпій темряві під будинком на скелі вона відчула, як щось ковзнуло повз неї. Щось м'яке та струнке. Щось величезне. Щось, що тихо гарчало, кружляючи довкола них. «Ти теж це чула?» – спитала вона в матері. «Звісно, чула, дурне дівчисько. У нас іще лишився апельсиновий сік». Розі понишпарила в темряві, в божиках пакету з соком і передала його матері. Вона чула, як матір попила, а тоді сказала. «Не звір нас об'є, він об'є. Гремко, оць так. Він погана людина, щось їздить на ньому, як на коні. Але з нього поганий кінь, і він погана людина». Розі простягла руку і взяла кисляву материну долоню в свою. Вона нічого не сказала, мало що можна було сказати. «Знаєш», – сказала матір за деякий час, – «я дуже тобою пишаюся». «Ти була хорошою донькою!» «О!» – мовила Розі. «Думка про те, щоб не бути розчаруванням для матері, була для неї новою, і вона не непевна була, що з цього приводу відчуває». «Можливо, тобі варто було вийти заміж за Товстона Чарлі?» – сказала матір. «Тоді ми не впинилися б тут». «Ні!» – заперечила Розі. «Мені не варто було виходити заміж за Товстона Чарлі. Я не люблю Товстона Чарлі. Так що ти не сильно помилялася. Вони почули, як на горі хряснули двері «Він пішов», – сказала Розі. «Худко, поки його немає, копай тунель!» Спершу вона захохотіла, а тоді розплакалася. Товстон Чарлі намагався зрозуміти, що Дейзі робить на острові. Дейзі так само старанно намагалася збагнути, що на острові забув Товстон Чарлі. Жоден із них не досяг особливого успіху. Співачка в довгій червоній обтислій сукні, що була надто хорошою для п'ятничного вечора маленького готельного ресторану, стояла на маленькому помості в глибині приміщення і виконувала, причарувала мене, кола Портера. «Ти шукаєш пані, яка жила по сусідству, коли ти був малим, тому що вона може допомогти тобі знайти брата», – мовила Дейзі. «Мені дали пер'їну, якщо вона досі в неї, можливо, я зумію обміняти її на брата. Варто спробувати». Дейзі повільно, розважливо і геть невражено кліпнула і поколупала салат. «Що ж», – спробував Товстон Чарлі, – «ти тут, тому що думаєш, що Грем Коутс приїхав сюди після того, як убив Мейв Лівінгстон. Але ти тут не як поліціянка. Тебе просто рухав власний ентузіазм через малу вірогідність того, що він тут. А якщо він і справді тут, ти геть нічого не зможеш з цим діяти». Дезі злизала з кутика губ шматочок помідора. Схоже, їй було ніякого. «Я тут не як поліціянка», – сказала вона. «Я туристка». «Але ти просто кинула роботу і приїхала сюди за ним». «Вони, певно, можуть відправити тебе за це у в'язницю чи щось типу такого». «Тоді добре», – сухо сказала вона, – «що в Сан-Ендрюса немає угод про екстрадицію, геш?» «О, Боже!» – личутно озвався Товстун Чарлі. Чарлі сказав «О, Боже!», тому що співачка спустилась зі сцени і почала ходити залою ресторану з радіомікрофоном. Просто зараз вона питала в двох німецьких туристів, звідки вони. «Навіщо йому приїжджати саме сюди?» – спитав Товстун Чарлі. Конфіденційна банківська система, дешеве житло, немає угод про екстрадицію. Можливо, він дуже любить цитрусові». «Я два роки жахався цієї людини», – сказав Чарлі. «Я візьму собі ще тієї штуки з рибою і зеленим бананом. Будеш?» «Ні, дякую. Хочу лишити місце для десерту». Товстун Чарлі підійшов до фуршетного столика кружним шляхом, щоб не втрапити на очі співачці. Вона була дуже вродливою, а її червона розшита блискітками сукня відбувала світло і мерехтіла, коли вона рухалася. Співачка була кращою за гурт. Чарлі хотів би тільки, щоб вона повернулася на маленьку сцену і продовжила співати стандарти. Йому сподобалось, як вона виконувала вночі та вдень день Коула Портера, і її особливо прониклива версія ложки цукру з Мері Поппінс теж. І припинила спілкування з гостями. Чи принаймні перестала говорити з людьми з його боку приміщення. Він навалив собі повну таріль страв, які йому сподобалися. «Велосипедні поїздки острову, – подумав він, – пробуджують апетит». Коли Чарлі повернувся до столика біля Дейзі, шкірячись мов заведений тхір, сидів Грем Коуц із чимось віддалено схожим на бороду на нижній частині обличчя. "Товстоно Чарлі", сказав Коуц і неприємно хохотнув. "Хіба ж не чудово! Я прийшов сюди шукаючи тебе для невеликого тета-тет, -тет, і що я знайшов бонусом? Цю чарівливу маленьку поліціанку. Будь ласка, сядьу там і спробуй не влаштовувати стен". Товстон Чарлі стовбичив мов воскова фігура. "Сядь", повторив Грем Коуц. У мене тут пістолет, і я притис його до живота пані Дей. Дейзі благально глянула на Чарлі і кивнула. Її руки лежали міцно притиснуті до скатертини. Товстун Чарлі сів. Тримай руки, щоб я їх бачив, поклади на стіл, як у неї. Товстун Чарлі послухався. Я завжди знав, що ти коп під прикриттям, Нансі. перхнув Коуц. Агент-провокатор, га? Приходиш до мене на роботу, підставляєш мене, нещадно обкрадаєш. Я не сказав Чарлі, але побачив вираз Коуца і заткнувся. «Думав, що ти такий розумник. Думав, що я на це не куплюся. Тому ти послав до мене тих двох хіба ні? Двоє в будинку. Ти думав, я повірю, що вони справді з круїзного корабля. Мене навколо пальця не обведеш. Кому ти ще казав? Хто ще знає?» «Я не цілком розумію, про що ви говорите, Греме», – озвалася Дейзі. Співачка завершувала в ті дні Софі Такер, голос її був насиченим і блюзовим, і він огортав їх, наче оксамитовим шарфом. В ті дні сумуватимеш за мною, в ті дні тужитимеш за мною, за обіймами моїми, за цілунками моїми. Ти оплатиш рахунок, сказав Грем. Потім я супроводжу вас з юною паною до машини, і ми вирушимо до мене поговорити як слід. Будь-які фокуси, і я вас обоє застрелю. Капіш? Товстун Чарлі, капіш. Він також капіш, хто був за кермом чорного мерседеса того дня і наскільки близьким до смерті він тоді був. Він починав капіш, що Грем Коутс був повністю схибнутим, і що в них із Дейзі було мало шансів виплатитися із усього живими. Співачка завершила пісню, інші люди з аплодисментами розсередилися рестораном. Товстун Чарлі тримав руки на столі долонями вниз. Він глянув повз Грема Коутса на співачку, і тим оком, якого Коутс не міг бачити, підморгнув їй. Вона вже втомилася, що люди вникають її погляду. Підморгування Товстуна Чарлі було неймовірно люб'язним. «Грема!» Сказала Дейзі. «Очевидно, що я приїхала сюди через вас, але Чарлі просто...» Вона перервалась із виразом обличчя, який буває, коли хтось щільніше притискає тобі до живота зброю. «Слухайте сюди», – мовив Коутс. «Для невинних сторонніх, які зібралися, тут ми всі добрі друзі. Я покладу пістолет у кишеню, але він усе одно буде спрямований на вас. Ми підведемося, підемо до мене в машину, і я він замовк. До їхнього столику наближалась жінка в червоній сукні з блискитками та величезною усмішкою на обличчі. Вона прямувала до товстуна, Чарлі. Співачка сказала у мікрофон: Як тебе звуть, золоце? і тиснула мікрофон Чарлі в лице. Чарлі Нансі», – сказав товстун Чарлі. Його голос переривався і тремтів. І звідки ти, Чарлі? З Англії. Я і мої друзі, ми всі з Англії. І чим ти займаєшся, Чарлі? Усе вповільнилося. То було наче стрибати зі скелі в океан. То був єдиний вихід. Чарлі глибоко вдихнув і сказав, «Я зараз у пошуках роботи, але насправді я співак. Я співаю, як от ви». «Як я? Що саме ти співаєш?» «А що у вас є?» – гликнув Чарлі. Співачка розвернулась до інших людей за столиком товстуна Чарлі. «Як думаєте, ми можемо запросити його заспівати з нами?» – запитала вона, жестикулюючи мікрофоном. «Ммм, я так не думаю. Ні, безумовно, в жодному разі», – сказав Грем Коутс. Дейзі знизала плечима, тримаючи руки на столі. Жінка в червоній сукні розвернулась до решти людей у ресторані. «Що ви думаєте?» – залонав шурхіт аплодисментів з інших століків та енергійніші оплески від персоналу. Бармен гукнув. «Заспівай нам щось!» Співачка нахилилась до Чарлі, прикривши мікрофон рукою. «Краще щось, що хлопці знають». «Вони знають під помостом», – спитав Товстун Чарлі. І вона кивнула, оголосила, а тоді дала йому мікрофон. Гурт почав грати. Співачка вивела Чарли на маленьку сцену, його серце шалено колотало у грудях. Товстон Чарлі почав співати, а присутні почали слухати. Все, що він хотів, це виграти трохи часу, але йому було комфортно. Ніхто нічим не кидався, у нього в голові ніби було вдосталь місця для розмірковувань. Він знав про всіх у кімнаті, про туристів, персонали, людей біля бару. Він бачив усе – бармена, що відмірав коктейль, і стареньку ланку в глибині, що наповнювала кавою велика пластикового горня. Чарлі досі жахався, досі злився, але взяв у весь той жах і і вклав у пісню і дозволив їм стати піснею про милування і любов. Співаючи, він роздумував. «Щоб зробив павук, – думав товстому Чарлі, – щоб зробив мій тато. «Під помостом!» – співав він. «Ми закохаємось!» Співачка в червоній сукні усміхалась, клацала пальцями і похитувалася в ритм. Вона нахилилась до мікрофону клавішника і почала підспівувати другий голос. «Я справді співаю перед аудиторією», – думав Товстон Чарлі. «Ніхрін на собі!» Він не відривав погляду від Грема Коуца. Перейшовши до останнього куплету, він став плескати руками над головою. І скоро все приміщення плескало з ним відвідувачі, офіціанти, кухарі, всі, окрім Грема чиї руки були під скатертиною. І Дейзі, чиї руки лежали на столі. Дейзі дивилася на нього так, ніби він не просто збожеволів, але обрав надзвичайно химерний момент, щоб відкрити в собі своїх внутрішніх дріфтерс. Аудиторія аплодувала. Товстон Чарльз сміхався і співав, і співаючи він знав без тіні сумнівів, що все буде гаразд. Вони будуть в порядку. І він, і Павук, і Дейзі, і Розі, де б вона не була. «Всі будуть в порядку». Він знав, що він зробить. Це було нерозумно, неймовірно і по ідіотськи але це спрацює. І коли стихли останні нотки пісні, він сказав. «За столом, де я сидів, є юна панна. Її звуть Дейзі Дей. Вона теж з Англії. Дейзі, можеш помахати всім?» Дейзі кинула на нього хворобливий погляд, але відірвала руку від столу і помахала. «Я дещо хотів сказати, Дейзі. Вона не знає, що я збираюся це сказати». «Якщо це не спрацює?» – шепотів голос у голові. – Їй кінець. Ти це знаєш? «Але давайте сподіватися, що вона погодиться. Дейзі, ти вийдеш за мене заміж?» Запала тиша. Товстун Чарлі дивився на Дейзі, сподіваючись, що вона зрозуміє і підіграє. Дейзі кивнула. Гості зааплодували. Оце було справжнє шоу. Співачка, пані Метродотель та кілька офіціанток збіглися до столу, поставили Дейзі на ноги і витягли на середину сцени. Вони підштовхнули її до товстуна Чарлі, і поки гурт грав, я дзвоню лише сказати, що кохаю Стіві Вандера, він обійняв її рукою. «У вас є для неї обручка?» – спитала співачка. Чарлі сягнув рукою в кишеню. «Ось», – сказав він десь, – «це тобі». Він обійняв її та поцілував. «Якщо когось застрелять», – подумав він, – «це станеться зараз». А тоді поцілунок скінчився. І люди тиснули йому руки і обіймалися. Один чоловік, що був тут, як він сказав, заради музичного фестивалю, наполягав на тому, щоб дати товстанові Чарлі свою візитівку. А Дейзі тримала лайм, який він її тиснув, з дуже дивним виразом обличчя. А коли Чарлі знову глянув на столик, за яким вони сиділи, Грем Коутс уже зник.